A medvebocs. Április vége. A patakmenti égerfák klombja már teljesen kifejlődött. A vöröses barna bükkös, melynek színe a sok millió, közvetlenül a felpattanás előtt álló rügy által ezüstös szürke lehelletszegű árnyalatot kapott. Már vehetően tarkult. A hirtelenül kizöldült fák, sőt facsoportok foltokká tömörültek. A fővényfutó éles fütjét halva, villámgyors repüléssel villant a kavicsos patakmeder fölött, hogy azután a part fővényére leszállva nem csak mint kecses repülő, hanem mint kitűnő futó is gyönyörködtesse a természetbarát szemét. Itt a siketfagy dürgési ideje. Több napi élelmiszerrel megrakott hátizsák súly alatt izzadva haladtam Gyordjéval a hegyi ösvényen felfelé. Abban az évben sok hó esett. Még mielőtt a fenyves régiót elértük volna, a földnek itt megmaradt fehér téli köpenye, mely a völgyben és az erdő lejjebb fekvő részein már hetek óta eltűnt, itt mint komoly mozgási akadály jelentkezett. De mi erre el voltunk készülve. A skítet, melyet már az előző napon a magas hószéléig felvitettem, felcsatoltuk. A sok fagyáson és olvadáson átment éjszakai kásáshavon nagyszerűen lehetett előre haladni. A ski csúszott, és a hó egyáltalában nem tapadt a sima fához. vonalakban könnyen haladtunk felfelé. A tavaszi napsütés által megmelegített levegő a hótakaró felszínét meglágyította, és az erdő minden a földfelületén mozgó állatának útját néhány órára a leglelkiismeretesebb pontossággal feljegyezte. A vadon kisvörös rabló lovagjának, a rókának a nyomát ismételten keresztesztük. Egy miniatűr medvenyom elárulta azt, hogy a borz, mely hasonló alkatú, de sokkal kisebb lábon él, mint a déli Kárpátok rengetegének a királya, már kitörölte szeméből a hosszú téli álmot. Ilyenkor ő is soványkoztan él. Egy rothadt a földön fekvő fatörzséről lehántotta a kérget, hogy az alatta található lárvákat és pondrókat szedegethesse. A dürgési hely közelében megállottunk. Itt egy zergenyoma volt látható. A havasoknak és a sziklás erdőknek ez az életerős lakója a létért való küzdelemre minden tekintetben jobban van felfegyverkezve, mint a kényes űzike. Éles csülkeit, melyek a legzordabb sziklák megmászásánál vannak segítségére, szétterpeszti és a hótetein is süppedés nélkül sokkal könnyebben mozog, mint kecses rokona, melynek hegyes lábacskái a meglágyult fehér masszába valósággal beleszúrnak. A kora délutáni órákat a tűz mellett pihenve töltöttük el. Azután fenyőgaljakat szedtünk és lombsátrat készítettünk. El kellett készülnünk arra, hogy az időjárás az év folyamán megváltozik. Minden jel arra engedett következtetni. A nedves fenyőfával élesztett tábori tűzfüstje nem szállt egyenesen felfelé. A föld felületéhez tapadva lassan, határozott irány betartása nélkül kúszik tova mintha az erdőfáj között keresne az őt szétszórni készülő szél menedéket. A láthatár különösen déli irányban havasföld felett, párás és ködös. Amellett a nap forront tűz, mintha a felhőképződéshez szükséges vizet fokozott erővel akarná felszívni. Esteledik. Az egyedülálló fenyőfák árnyéka hosszúra nyúlik. Felkerekedünk és a dürgési helyre megyünk, hogy a nagy kakasz szerelmi dalát lefekvés előtt is meghallgassuk. Sok szétolvat nyom, ürülék, kitépett elárulják azt, hogy a szerelmi csaták már megkezdődtek. Leülünk és türelmesen várunk. A madárdal elcsendesedik, a szalonkák piszegése megkezdődik. A siketfajdok egymás után hangos száncsapkodással megérkeznek és leereszkednek egy-egy magas fenyőfa csúcsára, mely a hatalmas madár súlyának lendülete alatt meghajlik és inog. Némelyik pár száncsapkodással igyekszik a megzavart egyensúlyt helyreállítani. Ott ülnek teljes csendben. Szívszorongva lessük az első szerelmi hangverseny kezdetét. Hiába. Ma hallgatnak. Még néhány kajdácsoló tyúk biztató hívogatása sem képes őket érthetetlen apátiájukból felrázni. Ma egyáltalában nincs esti dörgés. Csalódottan térünk vissza a tábori tűzhöz. A földön terjengő füst miatt ismételten változtatjuk helyünket, mielőtt az egyszerű vacsora után a füstől könnyező szemünket álomra hunynók. Amikor felébredünk, teljes sötétség uralkodik. Az esti csendet a viharverte erdő orgonaszerű zúgása váltotta fel. A tűz elaludt. A szél a parázs legnagyobb részét a havon szétszórta. Csupán egy vastag fenyőrönk törzse alatt, melyet az este a tűzre fektettük, sem vegy néhány elszenesedett füstölgő fadarab. Mielőtt gondosan elkészített száraz a tűzre rakjuk, hogy a világosságot és meleget szolgáló lángot újra felé a szél által hajtott pejhek kilőtt sörétek módjára csapkodják kezünket és arcunkat. Az enyhe tavasz helyébe egy csapással a legzordabb tél lépett. A gajsátor készítése nem bizonyult hiába való fáradtságnak. Reggel a télből megmaradt régi hóréteget új, fehér takaró borította, melynek vastagsága az előbbit sokszorosan felülmúlta. Ma természetesen sikertfajt dürrögésről szó sem lehet. A nagy kakas az időváltozást úgy látszik már tegnap este megérezte. Ma reggel bizonyára még kevesebb kedve van a szerelmeskedéshez. De ha volna, az zúgó viharban az aránylag halkattogást úgysem lehetne meghallani. Felkerekedünk és elindulunk. Az időjárásnak jobbra fordulását a völgy fenekén lévő barlangban, hol a szél és hófúvás ellen védelmet találunk, sokkal könnyebben bírjuk bevárni. A frissen hullott hóval szkível is térdig süppedünk. De ezzel a csodálatos közlekedési és sporteszközzel így is pompásan bírunk haladni. A lisztszerű hóval könnyen csúszunk lefelé. A havazás elállott. A dermesztő hideg szél fokozott erővel fúj. A velünk szemközt elterülő kopár oszilia tetőn toronymagas porhófelhők ég felé ágaskodva rohannak a vihar irányába. Györgyje hirtelen megállít. Azt jelenti, hogy a fejszéjét az íjeli táborozás helyén felejtette. Visszaküldöm érte. Ugyan nekem is van fejszém, de a vadonban élő embernél mindig kettőnek kell lennie. Ha az egyiknek a nyele eltörik, úgy a kárt csak egy másik fejszével lehet helyrehozni. Csak azzal lehet új nyelet faragni, a letört nyélcsomkot a fejszefokából eltávolítani. Leülök, és Gyorge érkezését várom. Izzadva, lihegve, izgatottan érkezik. – Mi történt? – Dámlule, pár pillanatta ezelőtt alig száz lépésnyire innen haladt el egy medve. Mikor a fájszéjér főfelé mentem, még nem a nyomunkat. Mikor visszajöttem, rábukkantam. Lassan lépésbe mehetett a hóba, de ha nem csalódom, a bocsnyomát is láttam. Azonnal felugrottam, és a nyomhoz siettem. Györgya igazat mondott, de ott, ahol a nyomot megtaláltuk, abból semmit nem lehetett kiolvasni, mivel a puha, liszszerű, méhó a csapást újra betemette. Midőn azonban egy terebélyes fenyőfalat oly helyre ért, ahol kevés friss hó feküdt, az anya medve nyomában a bocsét is félre ismerhetetlenül tisztán meg lehetett különböztetni. A kis trónörökös nem lehetett nagyobb egy foxinál. A talaj aránylag enyhén lejtett a völgy felé. Szálas bozót nélküli bükkössel kevert fenyves volt, mely a szkijelést legkevésbé sem akadályozta. Teljes sebességgel követtük a nyomokat, de az üldözött vad közeledésünket észrevette. Most a nyomok azt mutatták, hogy a medve hatalmas ugrásokkal igyekezett tért nyerni. Abban reménykedtem, hogy a nyílt völgyön való átkelésénél lövésre fog alkalmam nyílni. Nem csalódtam egészen. Az erdő szélére élve a túlsó hegyoldalban megláttam az anyamedvét, amint a védelmet nyújtó erdő felé igyekezett. A bocs alig tudott vele lépést tartani. Amikor elmaradt, kismalacszerű visítását hallatta, mire az anyja megvárta, sőt, helyenként segítette és maga előtt tologatta. A távolság azonban túl nagy volt ahhoz, hogy egy lövést megkockáztathattam volna. Különben a nagy sietségtől annyira ki voltam fulladva, hogy még a feltámasztott puskacsővel sem tudtam biztosan célozni. Most azonban abban reménykedtem, hogy a bocs, melynek kifáradására egészen bizonyosan számíthattam, az anya medve menekülését annyira fogja lassítani, hogy kellő kitartással mégis utol fogom érhetni. Tehát fokozott energiával újból felvettem az üldözést. Keserves, izzadást fakasztó munkával eltelt órák következtek. Amikor a medve felfelé haladt, ő volt előnybe. A térdigérő hóba csak cikcakponalban bírtam követni. Ezt az előnyt azonban a gyenge bocs lassúsága minden esetre legalább részben kiegyenlítette. Kevéssé meredek hegygerinceken, vagy épenséggel lefelé lejtő szakaszokon azonban valószínűleg közelebbi jutottam hozzá. De azért a bocs menekülését egyelőre nem hátráltatta annyira, hogy utólérhettem volna. Az idő a délutáni órákban teljesen megváltozott. A nap időnként és helyenként kisütött. De azért nem melegített annyira, hogy a hó megolvat volna. Az egész havast már megkerültük. Egy helyen a nyom egy havasi réten vezetett át, hol a szél a frissen hullott havat elseperte. Itt a nyomot tisztán meg lehetett látni. A mancsoknak minden bőrredőjét, minden vonalát meg lehetett különböztetni. Györgya megállított. Érdeklődéssel nézte a csapást. Én tovább akartam sietni. Nem akartam az időt elvesztegetni, hogy az üldözött vadnak további előnyöket biztosítsak. A bocs ezt az iramot már nem bírhatja sokáig. De György ezen okoskodásomat egy csapásra leszerelte. – A bocs nincs is az anyjával! A kis nyomot tényleg nem lehetett felfedezni. Talán az anyamedve a szájában vitte magzatját. Ez nem volt valószínű, mert György határozottan azt állította – hogy gírbó ahol a nyomok a sekélyhóban tisztán lerajzolódtak, a bocs még az anyját követte. Még egy ideig a medve nyomán haladtunk előre, de hova tovább határozottan megállapíthattuk, hogy az egyedül menekült. Ezért a mélyárok megkerülésével az kijelésre legalkalmasabb talajon, nagy kerülővel visszamentünk a gírbovúra. Györgya megfigyelése helytálónak bizonyult. A bocs nyomát itt határozottan meg lehetett ismerni. Miután üldözés közben nem követtük szorosan a menekülő medve nyomát, hanem a szkijelés technikájának megfelelően kisebb-nagyobb kerülőkön jártunk, nem tudtuk, hogy a bocs hol maradhatott el menekülő anyjától. Hogy ezt megállapíthassuk, a medve csapása mellett maradtunk. A nyom egyenesen egy ároksziklás fenekéig vezetett, hová szkível nem is követhettük volna. Azért a hosszú talpakat lecsatolva, a majdnem ővigérő hóban, derékig sűlyedve bugdácsoltunk előre. A nyom itt különben olyan volt, mintha egy lavina gördült volna végig a meredek hegy lefelé. Előreugló szikla alatt azonban, ahol kevés hó feküdt, a bocs apró nyomocskáit ismét határozottan meg lehetett látni. Mialatt ezen a helyen tanakodtunk, reket rikácsoló hang ütötte meg a fülünket. Nem messze tőlünk egy ferdenövésű bükfa ágai között kuporgott a kis medve, és látszólag kétségbe esetten kiáltozott anyja után, mely hűtlenül cserben hagyta. Elfogása már nem okozott nagy nehézséget. A kis jószág eleinte kétségbe esetten karmolt és harapott, de miután egy hátizsákba gyömöszöltük, beletörődött sorsába. Mivel már beesteledett, a kiugró szikla alatt felütöttük éjjeli szállásunkat. A kis fogójal rövid idő alatt annyira megbarátkoztunk, hogy a szalonnát, melyet a kezünkbe tartottunk, szopogatta. De azért észrevétlen pillanatokban mégis megharapta egyikünknek vagy másikunknak a kezét. Másnap még egy ideig az öreg medve nyomát követtük, és a bocsot megszólaltattuk, de a szülői kötelességeiről megfeledkezett állatot nem láttuk többé. A bocsot hazavittük. A zsákmány azonban nekem nem okozott sok örömet, és a végleges nyereség a sokkár mellett jelentékenyen összezsugorodott. Feldult virágágyak és meggyilkolt csilkék voltak a fogságban kifejtett tevékenységének legfőbb eredményei. Petruzsényben tartózkodó állatseregletnél gyönyörű fehér kakadújért cseréltem ki. A kakadú kiszabadult és egy almafa legszebbágát pillanatok alatt leharapta, aztán a háztetőn épp bámulatos erővel és kitartással nagy folytonossági hiányokat okozott a zsindejtetőben. Ugyanannál az állatseregletnél a kakadút becseréltem egy kanári madárért. Ez a kedves, távoli idegemből származó kis vendég évekig vidám csattogásával sok gyönyörűséget okozott.